то його заступає дружко. Однак у деяких місцевостях конечну дефлорацію, яка будь-що будь мусить відбутись, і то саме в цей момент весілля, робить сама молода або слахи, що просто проривають гимен пальцями. Наведені факти достатньо доводять, що огляд одежі молодої, так само як і молодого, Народний звичай вважає не тільки заходом, щоб запобігти хитрощам молодої, який іноді треба сховати свій гріх, але істотною осторогою для самого молодого проти чарів, що в різних формах можуть чинити на нього. Звичайно, дівчатам приходиться хитрувати. Вони вміють, наприклад, заховати трохи пір'я, вискубленого з молодої птиці бо в такому пірі тримається трохи крові і так далі. А все-таки на ці остороги, що їх треба вживати, не треба дивитись так, як план та інший дослідувачі навіть новішої епохи. З більшою рецією можна пояснити їх значення як повір'я, засноване на символізмі, яке трапляється у всіх народів. На цілій Східній Україні, на лівобережжю, Молоді лишаються в коморі стільки часу, скільки треба для шлюбного єднання. А на правобережжі, на Західній Україні, вони зостаються там цілу ніч і виходять звідти тільки другого дня рано. Тільки в кількох повітах, що межують з самим Дніпром та наближені до лівого берега, додержують лівобережного звичаю. У першому випадку дружко після умовного сигналу Молодий стукає в двері або кидає свого чобота, всіх про це сповіщає. Тоді, взявши меч, ідуть до комори, щоб вивезти звідти молодих. А в деяких місцевостях, однак нечисленних, молодий, подавши сигнал, ховається. Подекуди не так часто, а він, навпаки, ховає молоду і мусить дати кілька копійок тому, хто її знайде. Потім ми скажемо ширше про ці два звичаї. Свахи скидають з молодої сорочку і дають їй ту, що вона мала на собі перед тим. Вони також надягають їй шапку молодого. У випадку, коли є докази її дівоцтва, молода мусить співати таку пісню. «Темного лугу калина, доброго батька дитина. Сім літ по ночах ходила, «Цноту з собою носила, купували купці – не продала, прохали хлопці – вона не дала, шовком ніженьки зв'язала, свому Івану держала». Бердичівський повіт на Київщині. Потім, згідно з тим чи іншим звичаєм, що існує в даній місцевості, молодим дають спокій або урочисто виводять їх перед гостями. В першому випадку молоді застають сидіти на постелі і їм приносять на вечерю печену курку. Страва встановлена ритуалом – хліба та доброї горілки. А тим часом сорочку молодої тріумфально несуть до хати і показують усім присутнім. У другому випадку молода вбирається у повний свій одяг. Сам молодий надягає їй на голову очіпок. Свахи покривають її наміткою і до намітки додають червоний вінок. Або, коли дівоцтво її не доведено, зелений вінок. Потім дружко бере меча та йде з комори. Молоді йдуть за ним у парі. Молодий праворуч, а позаду у цілої процесії свахи, що несуть сорочку. Тепер уже сорочку носять дуже рідко. В деяких місцевостях іноді сам молодий несе сорочку на голові. Підійшовши до хати, дружко стає перед дверима сіней, а молода, коли вона дала доказ своєї чесності, стоячи на порозі, співає ще раз пісню, зазначену вище. Потім дружко вводить молодих у хату, а свахи йдуть за ними, повторюючи пісню, яку щойно співала молода. Після того коли це взагалі робиться, сваки показують сорочку з калиною батькам молодого. Передають її далі старості, що ставши на лаву та закривши рушником образи і попросивши благословення у всіх показати дівочу красу,